Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádiót hallgatják, az FM 88,3 MHz-en könyvről könyvre című rovatunkban Márc Istvánnal beszélgetünk, a Suttogások és Kiáltások halhatás, Halhatatlanságunkért című könyvéről. Pál Zsolt Tamás a következőket írta ezzel a könyvvel kapcsolatban. Ez a könyv már az előre tekintés szelíd és békességes hangja. Suttogások és kiáltások halhatatlanságunkért, ez a címe Mácz István könyvének, mely a hétpecsétes könyv az élet című művének a legszebb hagyományait követi, és talán folytatása is kíván lenni. Terjedelmében, kitengintéseiben szűkebb hangjában és hangulatában csendesebb, de következtetéseiben, írói köldetésének megjelenítésében bölcsebb és nem kevésbé emelkedett. Az első fejezet az egyetemes irodalom válasza az emberi örök kétejére. A második fejezetben a szerző azokat a jeleket mutatja meg, melyek a hétköznapi életünket összekötik az öröklétbe befogadást nyert halottainkkal. A harmadik közelítések címet viselő fejezet csupán hét oldal, de a legfilozófikusabb. Az állapotok című fejezet a mennyről és a pokorról beszél, keresi Dantétól, tól Elionton keresztül e két létállapot jelentését és annak minden különbözőségét. A pokol a hiány, a semmi ölelkezése a semmivel, a menny a boldogság, öröm, szeretet, béke. Az irodalom filozófiája és a hészköznapisság tapasztalata együttesen jelenik meg ebben a fejezetben. Az ötödik és egyben a leghosszabb fejezet a Szentírás hatalmas méreteiből 29 oldalon mutatja be az isteni kinyilatkoztatás legszentebb szavait. Ezt a fejezetet mégis azoknak ajánlom, akik kételyek közt élnek, vagy nem hiszik az Istent, aki a Biblián keresztül szól az emberiséghez. Az utolsó fejezet, a kérdések és állítások ismét filozófikusabb. ugyanakkor az általános emberi kérdésekre keresi a választ. Teszi mindezt annyi szelítséggel, csendes derűvel, melyben sokkal több az elgondolkodásra való hajlan megerősítése, mint a meggyőzés. Sokat gondolkodom azon, hogy kinek is szólnak Mácz István könyvei. Nagyon is általánosító lenne az a válasz, hogy mindenkinek. Egy vallásos ember könnyen igazolást talál ebben a könyben a saját hitére, de ki az, akinek nincs szüksége megerősítésre még akkor is, ha a szentmisék áhítatában keresi a megfáradásaira enyhet adó szókat. Vagy esetleg a korirányzatokban kor megtévet ember számára egy olyan korban, melyben az Isten tagadás sokkal cizelláltabb formában jelenik meg. Hiszen ma az Istenség elleni gyalázkodás áltudományos köntösben van jelen közöttünk, mely oly sok embert megtéveszt a könnyen szerzett tudományosság látszatával. Vagy az ingadozók számára, akik két álláspont között őrlődnek. Az ember egyik legnagyobb erénye az együtt gondolkodás képessége. S aki e képességgel áldott, annak nem csak mély és tiszta tanítás a e könyv, hanem szellemi felüdülés, nemes és izgalmas utazás. Könnyed, de nem könnyű stílus jellemzi Mát István könyvét. Gondolatai is sokszor a textus csomópontjaiban lázas fényel ragyognak, metaforikus architektúrája van a mondatainak. Költőiségük felfelé törekvő építmények. Idézett, a halál visszarepülés, emelkedő zuhanás nem a semmibe. Lángoló közös fészekbe még akkor is, ha ez az út áttekinthetetlen laborintus folyosó, mely végül örök hazába vezet. Máskor pragmatikusan beszél. Vizsgált kérdésünk ilyen tárgyalagossággal történő megközelítésében, azért nem maradunk teljesen bizonytalanságban. Az egész művet a szerző egyik legköltői metaforájával jellemezhetjük leginkább. Iránytű a halhatatlanság felé. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Mácz Istvánt, aki ennek a könyvnek az írója. Pistabácsi, amikor elolvastad ezeket a gondolatokat Pál Zsolt Tamástól, akkor ez hogyan érintett téged? Mennyire értesz egyet? Ő egy kritikus, ugye, jól Kri tudom? Igen, már esztét a költő. Amikor elolvastam, a lényeg az, hogy éreztem, hogy értő ember kezébe került. Lényeglátó ember kezébe került. És amit kiemel, az nagyon döntő. Azt mondja, hogy az együttérzésre szüksége van minden embernek, és ebben a könyvben ő azt érezte meg, hogy én nem oktatok, nem feleülül a kilatkoztatott igazságukat, vagy a meggyőződésemet, nem akarom ráerőltetni senkire sem, hanem együttérzek a kereső emberrel, és a kereső ember az, az tudja, hogy ha megtalálta, és mégse találta meg a mennyet, Isten óvjon a poklot. Tehát én egyet a íróval. Amikor... És nem akar a könyvem más lenni? Ha megyek mondjuk szolnokra, ki van írva, hogy abony. De mehetek nagy körös fel is, de akkor kerülök. Vagy nem veszem figyelembe az útjelzőket, és akkor soha nem jutok szolnokra. Ez nem akar más lenni, mint egyszerű útjelző, a sok jó útjelzők között, amely azt próbálja meg, hogy az ég felé mutat. Ha kezünkbe vesszük a könyvet, akkor elsősorban ugye egy nagyon szép kép van rajta. Másodszorban természetesen a cím. Suttogások és kiáltások halhatatlanságunkért. Már maga a cím is egy kérdés számomra. Miért ezt a címet választottad? Minek alapján? A cím soha nem megoldott addig, amíg pontot nem teszek a könyvre, sőt, azután perdöntően fontos. Sok-sokféle címet gondoltam, de akkoriban került a kezembe egy lengyel Nobel-díjas költőnek a verse Cseszláv Milosznak. A vers címe értelem. És azon tűnődik, hogy ő mi lenne, ha megtalálna a világ belsejét. A lényegét. De ha nem találja meg, meg nincs is, azért ő benne, és szerinte minden emberben ott egy elnémíthetetlen kérdés. Szó szerint idézem. Még ha így is volna, Megmaradt az egy porlandó ajkak ébresztette szó. Mi fáradhatatlan hírnökként rohan, és rohan a csillagközi űrön, Pörgő galaxisokon át, és kiáltosz, tiltakozik, üvölt. Ez nem más, mint a világ lényege. Van vagy nincs, halállal véget ér valami, hogy akkor el igazán az élet kiterjesedése. Aztán, tehát ez a, ahogy mondja a lengyel költő, hogy az emberi porlandó ajkan ki, születik meg a szó, a nagy miért, a nagy keresésnek a, a jajongása, vagy öröm rivalgása. Ő mondja, hogy üvöltözik, kiáltodik. Na, azért bevallom őszintén, hogy nem egészen innen merítettem, hogy ez legyen a szíme, de ezzel a, ezzel a címmel, illetve a hasonló címmel találkoztunk egy filmben egyszer. Annak az volt a címe, Suttogások és Sikolyok. Ez egy Bergman svéd film volt. Hát én ezt nagyon tetszett akkor a film is, meg a cím is, és így éreztem, hogy ennek a könyvnek ez ugyan a címe, suttogások és kiáltások. Hát most suttogjunk és kiáltózzunk tovább erről a témáról. Mikor jelent meg ez? Amikor írtad ezt a könyvet? 2006-ban. A, a gyakorlatilag ugye itt is az egyik legfontosabb kérdést járjuk, vagy járja körül a könyv. Mi lesz velünk, amikor majd elhagyjuk a földi világot? És például van benne egy nagyon szép idézet Vörös Sándortól, aki a következőt írja: Halálommal semmibe térek. Nem lesz több óhajom, bajom. Halálom után tovább élek. Most is bírom, majd is bírom. Élet és halál nem érdekel. Csak az a harmónia kell, mit nem hordozhat anyag, és nem tudhat róla értelem. Maga ez a vers is egy nagyon érdekes kérdést tudhat róla értelem? Hogy gondolod, hogy gyakorlatilag a, a, a hívő ember gondolata, értelme átfogja ezt a kérdést? Hát nem tudja átölelni, de érinteni tudja. Ennek a könyvnek, ha valakinek a kezébe kerül, vagy már volt a kezébe, észreveszi, hogy körülbelül én 50 költőt kérdezek meg és írót, hogy ő Hát úgy kérdeztem meg, úgy elővettem a könyveket, és kerestem, hogy ez a suttogás és kiáltozás, ami az egész földön végigfut a lengyel költő szerint, ő náluk jelentkezik-e? Az el, mindenki előtt közismert, hogy minden költő halhatatlan akar lenni. Szeretné, ha márványtábla őrizni a nevét, vagy az a könyv, az a mű, az a vers, az a regény. Azonban e földhöz tapadt, csak a földi horizonton belül marad halhatatlanságon túl is keresi a költő, mint ember, azt, amit minden ember keres. Ahogy Vörös Sándor is mondja, éleke a halál után. Tehát megragadni, ez is misztérium, az örök élet, a feltámadás, nem tudjuk, de érinteni igen. A hídben pedig boldogan tudomásul venni. Én azért is szeretem a költőket, mert nemcsak olyan egyértelműen fogalmazza meg a kérdést, mint Vörös Sándor, hanem az egyik legnehezebb témát is érinti az egyik költő, aki 1970-ben született, cegléden nevelkedett, mint kislány, aztán nagy lány. mi pedig úgy hívják, hogy Kertész pillanat, Kertész Eszter. És ő a legnehezebbet fogalmazom meg, én szerintem, mert rengeteget olvastam ehhez, a legfrappánsabban feltámadás. Látjuk, hogy a hambakat egy marokba elfér. Na és ez a teste lesz az enyém, majd valamikor ebből támad föl, és végig is föltámad az Isten, holott a szápa ette meg a tengerbe. Vagy itt porlad az öreg temetőbe, vagy a csengeső temetőbe. Milyen változáson megy át? Sok mindent erre lehet elmondani, ha Jézus Krisztus figyeljük az evangéliumban feltámadása után. De hogy milyen lesz ez? Lehetséges ez? Nekem Kertész Eszter egyik versében valószínűsítette, hogy lehet halmaz átváltozás, halmaz változás. Hogy értem? A jég víz de mégse víz, nem itatja kertedet. A víz jég, de mégse jég, nem bírja léptedet. A gőz víz, de mégse víz, nem oltja szomjadat. A víz gőz, de mégse gőz, nem száll az ég alatt. Mint halmaz olyan lesz a feltámadás. Vagyis a jég, hát az víz, de mégse olyan, mint a víz, meg fordítva. Egészen más, ugyanaz az összetevője. Kémiailag, fizikailag, de a halmaz a más. Na most én el tudom képzelni Istennek, ha a semmiből meg tudta teremteni az embert, meg a világ mindenséget, akkor hogy ne tudná? A Porrá ég, hamuvá égett emberi testből, vagy a cáp felfalt testből előhozni már valamiből azt a testet, ami én vagyok, meg hogy nézem az arcodat, szemed, ahogy te vagy. Igen, nekem a Biblia jutott eszembe hogy Jézus, amikor visszatér a tanítványaitól, akkor a Biblia leírja, hogy az ajtók és ablakok zárva voltak. Vagy így van, jól mondod, igen, és... És ez gyakorlatilag ő mégis testében, lelkében van, sőt, Tamás megérinti, és minden, tehát végül is maga, az, amit te mondtál, az ebben is megnyilvánul. Így van. Tehát a Bibliában is benne hát van. Benne van egyértelműen. Egyért, így van, egyértelmű. Jézus Krisztusban, vagy amint csodálkoztak, hogy a feltámadt testtel jelenik meg, és akkor enni kér a parton a halászbarátaitól. És épp úgy eszik, mint ő. De ugyanakkor egy pillanat alatt eltűnik az ébben, mikor mennybe megy. Igen, hát erre, is, erre lehet azt mondani, hogy a véges ész nem ér, A véges ész nem érthet be, végtelent. Pontosan így. Hát van. Ez az, egy másik nagyon szép uh, idézet a könyvből, Szabó Ferencet említett jezsuitát költőt, aki John Keats gondolatait, uh, vagy ő ihlette ezeket, I a, amiket ő leírt tűnődését uh, az Örök Szépség című versében írja le, és itt emelett ki, hogy kérdi, mi marad meg a mulló világban. Mi marad meg a mulló világban. A növényvi, növényvilág éled? Az ember múlik el végleg? Ugye ez is milyen érdekes, ugye, hogy a növény mindig, minden évben újra jön, és, a, a, e, és az ember múlna el. E, a növényvilág újra éled, az ember múlik el végleg? Csak a költemény éli túl? Beleborzod az elmúlás lehetőségébe? Van a remény? Kérdi. És ő, Szabó Ferenc, ugye? Igen, eljön, ő az, igen, a jesültabb. Szabó Ferenc meg is válaszolja. Az nem lehet, hogy a szép tűnő semmiség legyen. Az nem lehet, hogy a szellem, a fejlődő világvirága örökre eltűnjön. Nem. A szép szülője az összeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. Létrejöttem tehát, örök vagyok. Igen, Hanvas ez úgy mondja, egyszer vagyok, Örökké vagyok. Igen. És még, ahogy itt említe Szabó Ferenc is nagyon jól választottad ki ezt az idézetet, hogy állandó újraéled is van a Földön az élőlényeknek az átváltozása által. És lehetett, hogy a növény az újraéled, és csak az ember pusztulna el. Hát én másképp hatott meg engem a, a civilizációnak az újabb és újabb találmánya, ugye gyerekkoromban már maga a fényképezés is csoda volt, és ime... Vagy a rádió. Hát család. arról nem is beszélve, Erzszer, hogy maradjunk csak a, a, a képnél, ugye, az az mi embernek most a mániája lett a fényképezés, a mindennek a megörökítése, és, és kérem, Amerikába fölvett fénykép 1910-ben, ott van a falon édesanyám kislánykorába de döbbenetes dolog, ő hol van, de a fényképe megvan. Vagy, amikor majd az Úristen úgy szólja, hogy hazahív, itthonról haza kell mennem, hát kérem, előveszik a magnókat, előveszik a videóv képeket. csak én ne élném túl azt, amit egy, egy ö, műanyag szalag megőriz és tud őrizni. Vagy nézzük a televízióba is, vagy mozikba is a régi filmeket, 30-40 évvel ezelőtt. Hát megdöbben az ember, régen eltemették a színészt, és ott él és szól. Csak az ember nem maradna meg. És még egy gondolat ehhez, hogyha... Azt mondjuk, hogy kiáltod és suttog az ember az öröke valóság után. Szerintem mindenki, aki fényképez, mindenki, aki örökíti a hangot, a, a, a mozdulatokat, a képeket, az nem akar más, mint az elmúlástól megmenteni azt, akit szeret, ami tetszik neki. Ez nem más, mint egy csöndes, óriási igénye az emberiségnek, hogy nem akarok végleg elmúlni. Ez is egy érdekes kérdés, hogy nem akarok végleg elmúlni, vagyis, hogy mit hagyok magam után a világban, vagy... Mi az, ami következik nekem a halál után? Igen, ez nagyon fontos, mert a fáraó megépítette a piramist, de hát az ember van ráemlékeznek, ét több ezer év után is. Vagy az a Munkácsi Mihály megfestette a képeket, hogy nyomot hagyjon. És ezáltal lett ő örök életű? Nem ezáltal, mert ez csak, ahogy mondtam neked, az időbeli életünknek szűk behatároltságán belül. Uh -huh. De én nekem ez nem elég, azután, hogy meghalok, az, az engem nem tesz boldoggá, hogy a könyveim itt vannak, és ki tudja, hány évig, vagy Isten nagyja száz évig, mert nem lehetettem, miért, ne, miért lenne lehetett, a könyvek ott vannak. A gondolatom nem hal meg. horácius, aki több mint kétezer évvel ezelőért élt, az olvasom és, és iszom a szavait, vagy Arisztotelészt, a nagy tudósuk, amiket meg vagy Pitagórász tétele. Ő hol van? A tétele megvan. Alapvető tudomány a matematikának egyik része. Csak Pitagórász tűnjön el a világ mindenségbe. Hát nem egy abszurd állapot lenne? Mindezek, tehát nem megragadják azt, hogy az ember lehetetlen, hogy végleg eltűnik. Megragadni nem tudom. De végső fogom, ezzel nem élek vissza, de az sem biztos, hogy kétszer kettő négy, ha valaki ezzel megbotránkozik akkor olvas alaposan a Einstein-t. Kész. Hát minden nem tudunk a lényegébe megragadni, akkor hallgassunk sejtéseinkre. Örök élek. És ez a hit alapja. Suttogások és kiáltások a Halatatlanságunkért című könyvet elemezzük, gondolkodunk együtt, Mácz Istvánnal, a mű írójával, és egy rövid zene után innen folytatjuk. Ám, akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vérnek, vagy testnek vágyából, s nem is a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádiót hallgatják az FM 88,3 MHz-en könyvre című rovatunkban Mác Istvánnal beszélgetünk Suttogások és kiáltások hallhatatlanságunkért című könyvével kapcsolatban. Nagyon szép idézeteket is hallottunk a könyvből, és elkezdtünk gondolkodni az örök életen és ezeken a gondolatokon, de nagyon fontos kérdés, hogy Jézus Krisztus mit tanít, mit mond az örök életről? Nagyon fontos, amit mond, még fontosabb volt, amit tett. De először, hogy mit mond? Fére érthetetlenül tanítja, hogy van örök élet. Azt mondja egyik helyen, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, ha meghalt is, élni fog. Bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Bizony mondom nektek, aki tanításomat megtartja, halált nem lát sohasem. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él aki eszi az én testemet és iszza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, atyám, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Nem olvasom tovább az idézeteket, ahogy említettem, ez a recenzens, aki a könyvemről írt Pál Zsolt, apa fölhívja külön a figyelmet, hogy ha más nem, ezt a részt, hogy Jézus mit mondott az öröké, azt olvass el mindenki. Azt említi meg, hogy aki hitetlen, ő biztos benne, hogy a hitetlent is, ezek a kijelentő szavak. Nem tudják békén hagyni. Nem győzik meg, nem is akar Jézus semmit, nem akar először, akar ráerőltetni senkire se. De az a magabiztosság Jézusba, az, az elképzelhetetlen. Megvolt és megvan. És mit tett ő maga, mondja a szavaimnak, nem hiszek higgyetek, tettemnek. Jaros lányot feltámaszotta, Lázár lázárbarátját feltámaszotta, a, ő maga pedig feltámadt. Azt mondja a pálapostól, hogy ha Jézus nem támad fel, hiába való a mi hitünk. Ez úgy félelmetes, és meg kell egy kicsit döbbennünk, hogy ha valóban Jézus Krisztus nem támad fel, akkor mi bolondok vagyunk, hogy mi igyekszünk úgy élni, hogy Jézus mondja. Bár én azt mondom, hogy még akkor is érdemes úgy élni, hogy Jézus mondja. Hát ennyit tudok mondani arról, hogy Jézus mit tanított. Már csak megemlítem, a könyvben részletesen benne van, hogy az Ószövetségben is felcsillan az örök életnek a valósága. A, az örök életről beszélünk, és, és Istenről, és Jézusról, és itt említetted a hitetleneket is. Igen. És felmerül bennem a kérdés, hogy a hitetleneknek van-e örök élet? Kérlek szépen, ez egy nagyon mély kérdés, és nagyon szertágazó lehetne egy fél órát lehet, vagy kellene erről beszélgetni. Az Isten, mikor az embert megteremtette, az ember teremtette meg örökkévalónak és halhatatlannak, nem azt, aki hisz, vagy nem hisz. Az Isten garantálja emberi szóval, hogy a keresztény, a megkeresztelt ember azáltal, hogy az Isten képiségét, még Istenivét ragyogtatja a keresztelés által, és mindegy zálogot kap arra, hogy örökké éljen. Ez egy privilégium, a garanciája annak, hogy valaki keresztény. De Isten nem mondja azt, hogy aki nincs megkeresztel, vagy nem üdvözülhet. Mondom, rengeteget lehetne erre beszélni, hiszen az utolsó ítéleten, amikor azt maga Jézus mondja, a jobb állóknak azt mondja, jöjjetek hozzám, Isten áldottai, és ö, vegyétek birtokban nektek országot. Miért, uram? Majd kérdezik. Éheztem, és ennem adtatok, szomnyastam, is innom adtatom, nem folytatom tovább. Tehát nem azt mondja nekik, mert ti hittetek, melleteket vertétek bűnbánatba, örömmel énekeltétek az alleluja ti tiétek a Mennyországon, Nem! Aki a rabokat meglátogatta, a menekülteket befogadta. És azok azt is mondják, de uram, hát nem láttunk téged, soha nem találkoztam veled amit egynek is tettetek az emberek közül, nekem tettétek. Tehát nem az a kérdés, hogy valaki hisz vagy nem hisz, az üdvözül vagy nem üdvözül. Hát nyilván Jézus mondja, aki bennem hisz, az üdvözöl. az egy garancia. De aki nem hisz, ki tudja miért nem, hisz ez már, ezt már Ez egy másik Emel. téma Igen. is lehetne, Igen. mert Afrikában él egy erdő mélyén, no, pontosan így van, és nem, nem találkozott Jézus Krisztussal meg az egyház tanításaival. A könyveidben, besz... volt olyan könyved, ahol a halálról is beszéltünk, Igen. és most is azért felmerül a halál kérdése. ebben a könyvben is egy kardinális kérdés. És azt mondjuk, hogy Isten a végítélet napján fogja ezt, amit az előbb elmondtál. Igen. Mi van a kettő között? Tehát én most meghalok, ja, el, igen. elmegyek valahova, igen. Igen. és ugye Isten azt mondja, hogy majd a végítélet napján üljetek igen. a jobbamra, és ti a ti országotok, ahol igen. foglaljátok el helyeteket. És mi van a halálom és a végítélet között? Igen, hát egy a... Katolikus egyház tanítása szerint a halálom után is van közvetlen külön élet, amikor személy szerint beszámolok az Istennek, illetve hogy elképzeljük, mert ez a Bibliában nincs szó szerint így benne, ugye egy pillanat a halálnak a, a, az egy olyan, a, leg, a csúcsa az életnek, bármilyen furcsa hangzik igen, az, igen. akkor lefut az ember előtt az egész élete, és világosan látja, mi volt benne a fény, mi volt benne az árny és abban a pillanatban, amikor önmaga az Isten szín előtt látja magát, megtörténik az ítélet. Uh -huh. Na de hát hol van még a végítélet? Na milyen jó De Bölcs volt, aki azt a kör hasonlatot Épp mond... pont ez jutott eszembe, Ügye, már tanuljuk, aki a, a, a, a, a rádiót. A középpontja egyforma távolságra van a kezdettől, mikor rajzolni kezdtük a kört, meg a befejező ponttól, egyforma távolságba megszűnik az idő elképzelhetetlen, hogy a sejtjeimben van az idő, meg a tér. Igen. Egy e, kicsit e, vidám kérdést hagyd tegyek fel neked. Igen. Ezt sokan, gondolom, tőled is megkérdezték annak idején, vagy még lehet, hogy most is, Igen. hogy e, itt van a, a, a mennyország. Igen. Itt van minden szép és jó. Nem unalmas ez egy kicsit? A... Halál, ugye? Halál hát igen, meghalunk, bekerülünk Én, a mennyországba. Úgy, hát énekelünk, meg, énekelünk, imádkozunk, meg, énekel, imádkozunk, imádkozunk. nem lett egy kicsit unalmas. Na hát igen. Ahol, ahol, mert ott oda hát már nem házasodnak, ezt merem mondani, mert Jézus Krisztus mondja. Nem eszem, iszom, mondja a Pállapostól. Hát akkor mit fogunk ott csinálni? Nem lesz a unalmas. A kártyázni se lehet meg semmi. Nem hiszem, hogy lesz. Illetve ezek a természetes örömök azért mégis az ember gondolkodása szerint valamiképpen megmaradnak, hiszen ezek nem bűnök és nem védkek. Na, nem, unal, nem lesz unalmas az örök élet, erről Sütszant a nagy teológus így próbál tanítani. Az öröki valóság nem mozdulatlanságba, tétlenségbe merett egyhangúság. Nem az élet elakadása, hanem ellenkezőleg a legteljesebb tartalmú, leggazdagabb és legintenzívebb élet. Ott minden megvalósul, ami jó, szép és szent, méltó és kívánatos hogy nem unalmas, azt abból is gondoljuk, ezt is érintettük már valamelyik beszélgetésünkben, hogy ha én még 200 évig élnék legalább ennyi szellemi frissességgel, mint most, Igen? kevés lenne ahhoz, hogy megismerjem az emberiség számára már feltárt valóságokat és törvényszerűségeket. A természetes igazságok, amik léteznek, Hát nincs ember, aki ezer év alatt is magába tudná fogadni. Mert nem is lenne képes magába fogadni. A porihisztorok, a több témában tudósok megszűntek. Elég csak egy tudományba beleépíteni magát, és ott mindent tudni. Sőt, az egy tudománynak csak egy részét. Ezért vannak a specialisták. Igen. Hát ha én meghalok, és a a mindenséget teremtő, az általam kimeríthetetlen ismeretekben gazdag mindenséget teremtő Istennel találkozom, hát ha őt az az élet, mondja Jézus Krisztus, megismerni az örök atyát. Lehetetlen megunni, mert minden pillanatban új és új ismeretlenségből ismertbe fogunk átkerülni. Pál Laposta még úgy mondja, hogy fényről fényre változunk. És ha már az ilyen ö, földi kérdéseknél tartunk, amelyek ilyen, ilyen ö, profánok, ha szabad ezt a szót mondanom, akkor felmerül az a kérdés is bennem, hogy babona lehet, vagy igaz, hogy ö, azok, akik elmentek, tehát ott vannak már a túlvilágon, azok tudnak-e vajon rólunk, látnak-e azt, hogy látnak-e bennünket, de vajon, vajon Vajon, hogy kérdezzem, de érted, de, hogy szeretnék Értem, kérdemi. hogy mit kérdezem, mert mindenkibe kérdés, és nagyon helyes, hogy mi van az én szeretteimmel, -e, tudhatok-e róluk, illetve ők tudnak, -e, de inkább perd perdöntőbb. Na most, Tordon Don van egy csodálatos regény, ajánlom mindenkinek, a Szent Lajos király hídja. Mi, aki elkezdi olvasni, nem tudja letenni, legyen az 12 éves, vagy 79 éves. Ebben azt írja summaként, hogy van a holtak világa, és van az élők világa. Közte van egy híd, a szeretet. És már közelítek a válaszsal neked. Meghalunk, elmegyünk, de a mit viszünk át? Hát mesztelenül születtünk, és úgy megyünk a koporsóba. Uh -huh. Nem folytatom tovább, ugye? De valami megmarad. A hitnél több, a reménynél több ez a szeretet. És az az Isten, aki szeretet, aki a mindenséget a szeretettel szőtte át, hogy ne engedni, hogy ne akarná, hogy a lelkembe vigyem át a szeretetet amiben ott van az apám, anyám, a nagyszüleim, a nagybátyám. Ott van a, a, az én kedves hozzátartódom, a családom, feleségemtől kezdve a hetedik legkisebb unokáig. Ez jön velem, ezeket nem tépik ki a szeretet Isten a szívemből, akkor azt mondjuk, hogy lehetetlen, hogy odaát a megunhatatlan Istenbe gyönyörködve és örvendezve, az itt maradtaknak a földéletének életének a lényegét, ne az, hogy éppen fúj, bocsánat, fújja az orrát, vagy éppen elesett a gyerek, vagy elbocsájtották, na ez már keményebb dolog, valakit az állásából is keresi a másikat, de a lényegét az itt maradottnak tudnom kell. Visszafele már nem igen megyed a dolog, hogy a földől tudja mi, hogy mi van velük, hiszen apa lehetek biztos, csak nagyon reménykedhetem, hogy az Isten boldogságát elnyerték bár zárójelbe, az egyház kijelenti, hogy senkiről nem szabad ő neki se, szenti avathat embereket, de ő még senkire mondta, hogy elkárhozott. Ez egy nagyon érdekes kérem, ez nyugtatásra mindenkinek, hogy az úgynevezett tévetetlen egyház sok minden tanít, azt mondja, hogy még ő sem mondhatja, aki senkiről se, hogy biztos elkárhozott. Azt kimondhatja, hogy üdvözült. zárójelbe. jár. Tehát ebben mi reménykedhetünk, és hogy van kettő közötti kapcsolat, azt egyrészt az egyház gyakorlatából, de még inkább a hívő ember gyakorlatából. Legyen ez a hívő ember a dzsungelbe. vagy legyen éppen a Rómába, a Szent Péter katedrálisba, vagy Szeglényen, a templomba, vagy az ékszert ott kint a, a Széchenyi, úton. Igen, Széchenyi úton. Kérem, mi a tapasztalat? Imádkozzunk halottainkért. Imádkozzunk értük. Vagy kérjük a szüzonyát, járjon közbe érettű, most segíts meg Mária. Ugye? Tehát egész megvan a... De mondom, ez nem csak a katolikus egyszer, más világvallásokban is van, hogy kapcsolata elmentekkel megvan, és fordítva is. Arra nincs idő, de a könyvben van, több példát hozok, a Szabó Magda, amikor mondták, hogy ő őzvegy. Kérem, én nem vagyok özvegy. A szívem égszer dobozába itt van a férjem. Érted? Igen. Most említjétek többet. Ugyan, hogy egyszer érzi az ember. Ugye, nekem is a szeretteim közül. Nem azért, mert hiszek egyszer emberi ős kényszerrel lehetetlenek tartom, hogy ne éljen apám vidám mosolya amivel megfogta a kezemet, és mentünk vadászni, vagy futballozni és folytathattam tovább. Tehát megnyugtatlak téged, hát a magam nem meggyőzni akaró szándékával, hanem együttéhezve minden kérdezővel van kapcsolat a hazatértek, akik előttünk mentek, és akik itt maradtunk között, és fordítva is. Lassan a műsoridőnk végéhez közeledünk, és e, már a múltkori adásban is beszélgettünk az imáról, az imádkozásról, és hogy mennyire fontos, e, hogy meg tudjuk szólítani Istent. És most itt az előbb is beszéltél ar arról, hogy a híd és a szeretet hídja, és emellett e, nagyon fontos, hogy imádkozzunk, imádkozzunk együtt. És ebben a könyvben is van egy gyönyörű ima. Szeretnélek megkérni, hogy akkor most imádkozzunk együtt. Egy pillanat, és rögtön imádkozom, de éppen ezt az imát azért tettem be az ima, a könyvembe, mert azzal is vádolnak bennünket Isten hívőket. Na, félszapokoltó, akkor elkezdesz hízeletni az Istenednek. Vagy másik vád és gyanúsítás. Bezzeg, jó vagy, mert jutalmat remélsz. Ez is egy mocskos dolog lenne, valami jutalmért. Nem jutalomért szeretem a másikat. Látom az arconon, ugyancsak a kérdés, hát jutalomért szeretem a gyerekemet? Nem, hát nem. Sem, nem így van. Na, akkor, és ez az imádság Szavéli Szent Ferenc lelkéből fakad föl, nyilván a szentélek sugalmára. Isten, szeretlek tégedet. Nemcsak, hogy add meg üdvömet, vagy meki téged nem szeret, Örökös tűzzel bünteted. Én Jézusom, kereszteden magadhoz örelted szívem, szeget, lándzsát, családatot, mindent eltűrtél értem ott, verejtéket, fájdalmat, halálos aggodalmat, s halált is. És mindezt egyért, én értem bűnösért. ne szeretne hát szívem Jézus, szerelmes Istenem, nem, hogy menjek be üdvözíts, vagy kárhozatra ne taszíts, Nem, mert jutalmad áhítom, de mint Te engem, Jézusom, Szeretlek most, s mindenkoron, csak mert királyom vagy nekem, Csak mert Te vagy az én Isterem. Amen. Amen.